b o ๊กทูเก ok ้าสองนิตย์นิตยอนุประโยครองลงมาที่สองบิส s ทเซ e ร์เมอท์สองบิสัทเซอร์ผมโมโหที่คุณนอนกรน Det irriterar mig att du snarkar. Det irriterar mig att du snarkar. Pompoho, att du dricker så mycket öl. Det irriterar mig att du dricker så mycket öl. Pompoho, att du kommer så sent. Det irriterar mig att du kommer så sent. Jag tror att han behöver en läkare. Jag tror att han behöver en läkare. Jag tror att han är sjuk. Jag tror att han är sjuk. ผมคิดว่าตอนนี้เขาหลับอยู่ค่เขาหอยันวลับอยู่ว่าเขาหลับ่ฉัวาับนว่าเขาับ่ว่าลูนค่าับอยัว่ขลับอูกสวาเขาอยวเขาหอยวเขาห i ับอยู่ฉันคิดว่าเขาหลับอยู่ฉันค t e r ่ i เขาหลับอยู่ฉัิเขานว่าเาหคว่ัอยัว่าเขาบเงินมาก Vi hoppas att han har mycket pengar. Vi hoppas att han har mycket pengar. Vi hoppas att han är miljonär. Vi hoppas att han är miljonär. Jag har hört att din fru var med om en olycka. Jag har hört att din fru var med om en olycka. Jag har hört att hon ligger på sjukhuset. Jag har hört att hon ligger på sjukhuset. Jag har hört att, har hört att din bil är helt sönder. Jag har hört Att din bil är helt sönder. Jag är glad att ni kom. Jag är glad att ni kom. Jag är glad att ä d a är i m ni g a t t ni k r glad i k a r a d i d a t n g l t är glad a r m i g a t t ni k i k a r i n t r glad d a t g l ä d a r m i g a t t ni k i k a r i n t r glad Jag är glad att d a kom. j r g l a Det gläder mig att ni vill köpa huset. Det gläder mig att ni vill köpa huset. Jag ser att det är slut på vägen. Jag ser att d e n Jag ser a r s t a g r att d e u n s e s t e n a g r e u s d s e n a r e n j a r d å v a t n j a r å v t Jag ser a r a r att d e n s e s t a g u s s e n r e d a n j a r å v t t det är slut på vägen. Jag ser att det är s Jag befärar att vi måste ta en taxi. Jag befärar att vi måste ta en taxi. ผมเกรงว่าผมไม่มีเงินแล้ว Jag befärar att jag inte har några pengar på mig. Jag befärar att jag inte har några pengar på mig.